Y paro ratza. Bueno, eta esan bezala, eh, ba, ondarribian eh, arrantzale horren, ba, eriotzaren albiste ba, gordinetik, eh, ba, gogor ondatik ba, beste eh, eranlitate gordin batetara, jausi eh, egingo dugu, irungo aldezarrera zarrera begiratuz. Eh. Bertan, korrokoitz ere muko eh, bizilagun batzuk infernu bat bizitzen ari baitira, ez da, ez da orain gokontua. Gutienez mila behatzile hundal arogei tamar garren urtetik, eh, irungo udalak, ba, korrokoitz eta urantzuk alen plana, ez da, ba, noiz martxan jarriko zuenaren esperuan egondira, Eta hogeita urte ondoren, erratze seten da, udalak euren eraikina ba irigintza planetik kanpoutzi eta jakinan atzidie etxeak bota egin beharko dutela. Euren etxe bizitza utzi hau da, eta inolako eskubideri gabe, ba, e, eraizte do demolizioela noien gaztuak ere, eurek ordaingo, ordaindu beharko bituztela besteak beste, eh? Eurelitate horren berri emateko, ba, SOS Korrokoitz, kolektiboko kidea eta bertan, ba, unki butako e, bizilagunetako, ba, dugut, beste muturrean, Asier Martin, kaixo, eguerdi anasiar. Eskerrik asko bardean. Eh, beno, ongietorrian zeta iratira, eh, zenbat bizilaguntzarete afektatuak? Hemen entzontan, eh, Covid basico histea hontan, ba, bean eh, pelukeri badago eta gero bi bizilagun gea. Osea, gure dikoteba lehengo pisoan eta horran eh nokunak bi bisenea larabean. Eziera onche. Bai, jende gutxi behar bada, eh, udalaren aurrean indar egiteko. Bai, adi da. Bueno, igual de uno eingo degu, ikusiko dugu zen, guk uste dugu bentzate, Gure bete behar guztiak bete ditugula hainbeste urteetan zehar, etxeak behar zituen mantenulan ulan guztiak e, e, egin ditugula. Noski jakinga, esan duzun magoan ez, beti asfalditik emiltzela, bueno, ba, ari batetik zintzilik, jakinga ben noiz e, etorritu otzean gruak guetxeak bertamera gotatzea, eta beti batetiko bestetik, ba, bueno, benetan hori gertatu, eta gure eskuere hain degunean e, strukturaen, e, bueno, ba, estuie bat, ba, kontrolatu gara, struktura nahiko tamabiru dagoela eta bere ala bere ala bueno, mire mekaiz jarri du eta paper bordein baten e, esan digu nola e, martaren berdeun eta gainera, etxearen jautiaren, e, oza demorizioaren kostaren egu buk, errendu balko benula uh -huh. e, Ogei mila euro inguro dira, ez da? Mutxe gara go, lehen aurre kontu bat egoa izaten digu gaina, ondoko etxea bueno, atuntelatu balko nukere bai baya, gure etxea Beste, etxerit batea, elkartu dagoen ez, da ba, bueno, ba, bueno, pizko komplikazioen du asuntoak. Uhum. Eta, bit artean, eman digun aukera bakarra, bueno, ba, laguntza sozialetik laguntza sozialetik abiatu, eta, ba, norben egoen arabera, ba, bueno, ba, laguntza bat du, bedo, beste dut, oa ingot, ez du jaso h, eh, izolarren beren udalararekin, bildu zarete, ezta? Eh, eman dizuten alternativa hori da. Ba, eh, bai. aintzofren ama ba, alderri sozialetik, ezta? Ba, e, bai. ba aukera zenbait. Bertan ez dakit euren e, etxea botela dineko bizilagunak ere badirela, ez? Uste gut eta bai. Bai, eta zein alternativa emandietea? Bai, onbe, bai, e, guk pater gordin hori eta gure E, ardura guztiak, e, oso ondoa jatzen zizkuten, papera horren ondoren, bat katerak izan eta denun, oso modu honean hartu zidun, baina alternatiboan ditetik ez zidun, bat, e, azkenean pixka dut, bon, egian e, ingenezak lehaztuk truke tru, tru, bat, etxera botatzearen kargo bere udalak hartuta, ba, bueno, solarra, solarrainkostaren ordainian orako zehozer, orako aldak eta, bueno, ez, jo, ez, ez diguna bate eko metuten Eta urte aurrera, ba, bueno, ba bakoitza, ba bueno, eh guren kasuan, bueno, indika ez dakite ziur, ba la gutxo soziala, pues eskeiena o sozial bat edo xeo identifikatzeko algun eta dago argi. Eta pentsatu zaket zure, no bauen eh urte eta gero bertan bizilian bueno, adina handiko biko teori. Ba bueno, ba. da interesio merhartan. Bai, ez jakintasun horretan bizi zantzarete, ba, e, ba esan duguna, hogei, eh, ba, hogei taboz bat urte azken, ba, hogei urteak eta orain ere, orainik ere, burua norajo e, ez dakizutela. Izan ere, e, zuen etxea, utzi beharretan ikusten zaretelarik, e, e, zer egin, ez da? Hoi da, e, zantzintzen dut gabe. E, Behan, bere komertzietan kan emakumeak ere, egun batetik bestea, bere Bezero guztia galduta, behatu akalen, droguita mahi dutekin, jatingabe noregin, nora jo, eta ningu no, ditu ditu digabe. Eta bizi laguna galduta, bera, e, laguntza sozialetik, hori ez dute argitu, ba, bueno, zehote esan digute itez, ba, bueno, laguntzaren bat agian alokairu gapeako, e, bueno, nik uste, baina gure ustez bentsatau ez, ez da laguntza sozialetik e, egin beharreko egoera bat, guk uste dugu, udala e, ardura daukala investe urtez ez mui bizena, baina e, Sparrow hortan beti ondan eh bueno, hor sonu destrup eh promotora bere garaian zoruak, bertan estokulatzeko eta 2008an pizka plana aurra juntzeenean hitzen momentu bat udala eta promotore horien e, arteko konbentzioa investean, pues, bueno, zenean eh interes ekonomikoa eh, direla medio, batzuk butxioa bastantzen ediztelako, eta besteak ediztelako errentagarri ikusten, en, bueno, ba, oro obra egitea, ba bertan benak erazuzan. Eta nik uste elegeak ere, bueno, udelari, nola baiteko ardura ematen diola, eh, bere kargu hartzeko, eta ezka egia, egia zantatagampotik ikusten dara ere nik uste daukan punto delta argia dala. Alde zarrar, bueno, ezagabate hitxu gari, ezagabate itxuari, eta nik uste eurera ez dira bine prioriade haina eman, eh, oza, benetako eman, eta lotxagarri dago gune guzti. Eta gu haintxe gara, eta emendik gutxea izango ya, bagondoko guztiak, eta hola iso, karga gutxiago denentzat, promotero guztientzat eta torkizuneako, guinielako kargetako bat. Bertako bizitzen guna gara, e, ambiktoria horreak egiteko goren, kauzante batzuk, bueno, karga gindelako, berdarroak menduak egon barzialako, eta bat, eta bat. Tarrangu baintxe, biktima ikusten, gara, enbeste denboraten eskuteta oinez, e, bet, lotuta dagonda, obra txiki esan dezala, obra txiki egin da, fatxada teiatuak, baina gara, ez dintzen nuen hortik aurreak zer egin lehira berak ez dintzen dut, ez dintzen dutako gautzen, eta baintxe, ba, bueno, basurutze baten eske, gaude, ez dutze, baten eske. Eh, Aipatu duzu, urtea guetan guztietan, etxea zarkitua zegoelari, hainbat obra txiki egin bituzuela, ba, behar bezala gutxieneko batean mantentzearen, eh, horregindako inbertsioa ere, hor ba, geratuko da? Ba, ba, noski, bai, bai, gu, etxe barrenean, ba, bueno, alden eta konfortabilitatean diena okituko, ba, bueno, gure gautak egin ditugu, estetikoki ere, batzala, bertan, dagoenekun egun da ere, bueno, ba, bueno, e, beti ongea ba, marroketak eta zaintza lamak, E, bueno, jatua ere bai, bueno, konfetua da ikusita, bueno, askotan ene guztetan zioter e, konputu behar eta, bueno, adiknekoa da lako, etxeginta, eh? eta hortaz gainere azkeneko urtetan, udala etengabe esan dugu, inguruko e, bueno, parzelak, oso oso, azekaleko batetere e, bueno, kanalea batetan zona urtetan, oso urtetara dela. Eta hor da hon, maleza eta, e, bueno, guzti horrek ez zikula bateren ere, bat ura egin, Arrat, horiak arratzen genitu, bueno, koneko modukok. Eta, bueno, igazi du ditugu, eta bertako promotorek ere baskoa garritu ditu zen. Babera jantzat, ez da nori helburu da. Helburu, babera gara jantzat, horre, bueno, esosia batzuk ateratzea, horre ingo kontu, eta, bueno, ba, ez diak eilegi arduratu gutaz, gintzat. gure irizia gintzat, eh? Bait. Mm Ez dutzu justa ikusten, e, biktima sentitzen zaretea ipatu dutzu, sa, ba, salak eta publiko egiten buztu ez da, ba, udalaren e, ba, e, gestio gaitasuneza, honolabait ere salatu da, hogeita bosturte duzatu den egoera bizizan buzuten emaitza honekin, ez dakit epaite ere, joko duzuen? Bueno, ba, hintxe, momentu hortan gabe, ez da, eh? aztelenean e, alkatarekin bilgitzea den zain gehunden, ea zintzen bizkate e, jarrera, ea e, notifikazio hortaz gain jarrera zene izan otan, Eta ikusi dunez, ba, gauztan dirigez begutela ziurtatu, ba, bai, bai, entxe, asesoratzen, eta, bueno, bai, neurri, bintzate, e, serrikitu bat bat bat bat bat neurri lagalak hartuko e, ditu, ea, ere e, lortu eta egun, momentu hortan gabe bintxe. Ongi da, ba, engaia jarraituko du, eh, burbiletik, ba, e, Asier Martin, Esker mila guren gatik, eta gure, ja, hon. Eskerra, eskerra zuhe, eta, bueno, bintzate, jakin, eta gula, nola abiltzan, eta, bueno, gure... Oreo Landberry berri Matajas y el mío es gato. Sorry. Está